ileak lehenik lana egin dute etxe oheruzz, eta uste dut hor organitzazioune azkara izan den eta nahitutben errenestiaatu. lana behar den bezala egin dute abiauz kartiela ezagutza ez behartzen bezala, kartielaezagutzen zuten eta etxelanenak uste dut, uste dut, eta salbatu dutela, bosta txereik, hamar e, bat unkiak, mena, e, pizago izaten altzen, ez da, ez da hilik, e, zun bait, e, zundira moong, e, keak eta entoxikatua, e, mena, etzen graboik, eta hor behar dugu, zelia erremestiatu eta baiere bon, arankua hanintxe olako gunetan hau behar da erlan angeluko herriantako bular bon, berde batzela eta bon, bulhar hoi barda bizpala hubenez zunda eta behar kuda heben dikaitzina bat kabat eraman pensamentu kabat eraman nola eta nola jolako gyniak xalbatzen aldiren, eta nola mentuaz joveki xalbatzeko etxe egoitzak eta hobiki organizazioane bat ekarri denekalkarekin. Ikusten dugu, ni bardal ortsa handia uken dut, bai Uh, nentako, bai eta, egin entako, egin obain enten eta den entako. Uztedut uh, hor egia dela, untxa pasatu da, desgatak animala balin badira ere. Zalde, izi erriko lana izan da, ala ere kanade jaketuko dira? Bait, behari horziren, libro betziren eta ez pasen karaderik izan, gertuaz egun bilaua, uh, kanil txez eta Atsuko extian画 ezaz다가. Onboxiko artiak horieLeeko zu horrible. Buen exaikto – little er drie ateu uranmenizak. Bagoik eta berdhãdzen izal daakishuk? toesbitsa. Apa manЫ? Haribikar셔서?